pensou em viajar? É com a FP Turismo e Assistência Médica. Lá você realiza o passeio dos seus sonhos para as melhores praias e pontos turísticos. Quer conhecer três praias em um dia? Morro Branco, Praia das Fontes, Canoa Quebrada? Tudo isso você vai encontrar na FP Turismo e Assistência Médica. Venha e confira nossos pacotes promocionais. Facilitamos para você. Aceitamos cartão de crédito e débito. Venha conhecer um dos maiores pontos turísticos de Jericoacoara. O famoso Buraco Azul, Lagoa do Paraíso e Pedra Furada. Na FP Turismo e Assistência Médica, você viaja com total segurança. Então, tá esperando o quê? Venha e traga toda a sua família para aproveitar o melhor da FP Turismo e Assistência Médica. Nosso WhatsApp é... 859-9252-3579 859-9252-3579 859-9252-3579 Siga no Instagram @fp2.med. Falar com Maze e Compate. A FP Turismo e Assistência Médica fica no Conjunto João Paulo II, na Rua 5, número 31, em frente ao posto de saúde. A felicidade está muito mais além. Embarque com a FP Turismo e Assistência Médica. Será um prazer embarcar com você. Na linha do som.